Опустивши мене, він потягнув за рукав за собою. За бабами, бабам і дертись, а ти не лізь. Не час. Давай ліпше заспіваємо. І він заспівав тонким, десь перетягнутим у дорозі на волю голосом: "Ой поїхав за снопами, за снопами сидить дівка під копами, під копами". Я на неї задивився, задивився, полудрабу ломився, уломився. уломився. Один з реквізиторів, спіткнувшись, опустив з рук гичку, мішок упавши роздерся, зацтив струменем золотої пшениці. Солдат дістав за халяви вишиваний кисет. Вуйку, онуфрію, вищирив він, товсті рожеві губи. А ходім до біса з цієї, з цієї хати. Бородатий сконфужену глипнув на купку текучого зерна на загату. На мене, на стріху, затикану гронами червоної калини. І махнув рукою. «А я що? Я теє. Як скажеш? Ти ж почину вищий!» Загата запер за ними ворота і, перевісившись через них, проводжаючи незрячим поглядом, в'яло продовжував. «Ой, не жаль би мені воза, мені воза, коли б дівка була гожа, була гожа! А то руда та погана та погана!» Ой, та й воза поламала-поламала. На нього зглядалися з усього кута, коні стригли вухами і мордами, вивертали дишла. Я ту пісню чув сотні разів, але ще ніколи не було в ній стільки пекучого жалю, стільки суму і докору, якоїсь могильної туги, що плила широко, як ріка на передвісні, здатна потопити і спустошити великі простори. За реквізиторами рушило все живе. Рвеки забрали сплетені вогнисто золоті качани кукурузи, яка береглась на насіння. Ревека йшла за возом, обхопивши долонями голову. Валка витягувалася з села. Люди проводжали її мовчки, лиш старий западня воркотів без угаву, вп'явшись у рукав сивоусого підтоптаного стрільця. Скажіть мені, панунцю, христа ради, що маю робити? Пане, ну пане, та скажіть, забрались те сінце, бо там далі в стіжку кукуридзенючко, я вмисне добув сніпки підверх, бо корова має на днях розстелюватися. Що я маю тепер робити? Ну, скажіть, пане, красте, пане, красте. І крадіть, огризнувся стрілець, якому увірвався терпець. Красте, пане? здивовано перепитав старий. Але ж я ніколи. Одчепися, діду і масти собі голову. Значить, красти. Повтори западня, і його обличчя стало таким зосередженим, ніби він відкрив для себе і для своїх нащадків на багато десятиліть наперед найбільшу у світі істину і за всяк ціну намагався її запам'ятати. Стрілець похмуро зиркнув на нього і відвернувся. Мабуть, йому показалося, що западня божеволіє. Повертайся до бродю. «Прошу вас», – сказав він плаксиво і оперіщив коня батогом. Коли обоз вигнувся на Залізький тракт, почалися зойки і голосіння. Люди довго дивилися вслід темніючі вожівці возів, а назад поверталися мовчки. немов поворогували між собою, або було їм до прикристі соромно. Було в цьому щось непевне, зловісне. Я бродив понад річкою до пізнього вечора. Вітер рябив зеленувату воду на крижаному віку, а за островами погуркував далеким боєм скрухривілий лід, а навколо островів тонкою волосінню путалася піна. Усе було випадкове. З очей не сходить за Гата. Він весь час йшов попереду мене, похитуючись і безвільно баламбаючи довгими рукавами. Десь збоку. Примарно тинялася калина із ціпленими ненавистю обличчями й губами. А далі Гривастюк. Війта я не бачив, коли виходив в села. Він запитливо глянув на мене, мовляв, ну як усе гаразд. Я опустив очі. Потім, коли я підняв їх, Гривастюк дивився на мене неприхованим презирством. Іванчук, жестикулюючи, щось йому палко доповідав. Я згадав, що цей бридкий тип виштався між реквізиторами на нашому куті і міг бачити сутичку з бородатим йолопом.